de vida a i bas lliures al llarg dels anys Un pobl entre roques i estanys Amb l'horitzó L'Eco de la Vall a Ràdio Les Planes. Força dels que ja van marchat per no tornar, am la pentada dels cabúi encara estan per venir. Som la gesta un ideal que s'avansa pas a pas. si algú mai ens pren la llum, calarem el foc i moltíss barons coscos i brets més luxosos d'aquesta llar, per cuidar, per treballar, no per vendre ni comprar. Quan cobra lo din basto, comprandran seu valor, agaçant esforç les mans per acollir nostra dama. Tenim la llavor Tenim la llavor I I la terra va serdar♫ L'Eco de la vall.orgG em va pujar per veure què hiiem més allà Tut 'nfillars pel so ijor i regga mi Arribarem al cim, serem a meitat de cabir. Haurem vist que som germans i que el riu són la nostra sang. No era d'am, era terra d'espai, senyor que la saubam, t'es nostris. Quina no hi ha prets, que les netets, que, no que no hauran d'arren. Que ens donen paraules de fum i el to, s'emporten el brons la plata i l'or. Se sent el suel d'una revolució, arrenca el motor d'una serra que es mou. Muntanyes i e lliures, lliures, el sembla Molt bona tarda, salutacions, salutacions a tothom. Diumenge 23, diumenge 23 d'octubre de 2022, és el sisè programa de l'Eco de la Vall en directe des de l'estudi de Ràdio Les Planes, el 107.7 de la FM, i un diumenge més preparats per compartir un nou programa amb totes les veïnes i els veïns de les Planes d'Hostoles però també de la Vall de Cogolls i també si ens escoltes pel podcast, l'ecodelavall.org, també ets molt benvingut o benvinguda a l'Eco de la Vall. I um, deixeu-me que faci un recordatori del programa que vam fer diumenge passat. Um, ara us explicaré de què tractarà el programa d'avui, que anirà sobre comunitats energètiques i d'una xerrada que es va fer dimecres passat, 19 d'octubre, aquí al poble i que va ser molt interessant i que la vaig poder gravar en exclusiva i, per tant, si no ho vau poder assistir-hi, doncs la, la podreu escoltar, si voleu. I us deia que la setmana passada vam fer un programa que m'agradaria recordar perquè és un dels reportatges més xulos que he fet en aquests quatre anys de programa aquí a a de la Vall, a Ràdio Les Planes. Me'n vaig anar fins a l'Alta Garrotxa, al poble de Roca, Bruna, i vaig poder acompanyar el pastor Toti Juanola, que és un dels darrers pastors um, de, del Pirineu i de, i de la Garrotxa. I uh, va tenir la l'amabilitat de rebre'm. Vam tenir unes converses molt interessants mentre pujàvem cap al cim de Caramelles, un... Uh, en fi, un lloc espectacular amb unes vistes de tota la garrotxa i més enllà um, on pastura les seves ovelles i els seus xais ecològics. I després van fer una entrevista també molt, uh, di molt relaxada en que vam comentar moltes coses. I Dé Unidor. si penseu que els pastors uh, no parlen, que són solitaris i de poc parlar donc, uh, aneu ben equivocats perquè en almenys en el cas de Tot i Juanola, doncs, Déu Unidó, tot el que ens va arribar a comentar. Bé doncs, com us deia com us deia, avui parlem de comunitats energètiques locals. També farem la distinció entre comunitats locals amb un afany comercial dísim i les cooperatives, que no tenen a afany de lucre. I, per tant, és una primera distinció bàsica que ens ha de quedar clar i que espero doncs que també amb el contingut que us porto avui doncs, ho, ho acabem d'entendre per, per saber doncs de què van les diferents propostes. No? Per no enrotllar-me i fer-vos un, una definició que és senzilla però a l'hora complicada, ja han fet la primera distinció, però després hi ha un munt de detalls que també són importants. No? Doncs, en lloc de fer-vos jo uh, aquesta descripció, en definició Si us sembla, escoltarem un primer àudio abans d'anar a la xerrada que ens va fer Kilòmetre Zero Energy, una empresa contractada per l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles per fer aquest procés de comunitat energètica amb un projecte de plaques fotovoltaiques aquí a les Planes. Doncs abans d'anar a escoltar aquesta xerrada, us poso un àudio d'un reportatge d'una televisió francesa en català que no té gaires anys, però que sí que és dels inicis de la cooperativa de referència, eh, Som Energia. Eh, no us avanço res perquè ho podreu escoltar i, per tant, la definició queda molt clara en la veu de les pròpies sòcies de Som Energia. Abans de començar a tirar i a disparar els àudios, us haig de donar les gràcies. Moltes gràcies per acompanyar-me, gràcies per deixar-me que t'acompanyi. Això és l'Eco de la Vall, cada diumenge de 5 a 7 de la tarda a la sintonia del 107.7 de la FM. També a internet, a radiolesplanes.com. Comencem! Produir electricitat verda, no nuclear, no contaminant, no és pas cosa nova. En canvi, produir aquesta llum en cooperativa de proximitat, de manera duradora, és possible a tocar de casa nostra. Sem a Cornellà del Terri, una vila situada a 20 quilòmetres al sud de Figueres. Aquí, en Francesc Pujol, genera electricitat naturalment corrent que es genera aquí s'injecta directament a la, a la xarxa i, evidentment, va, eh, alimenta les cases que tenim per aquí al voltant. Aquesta instal·lació, inaugurada al 2009, produeix 12 quilowatts i va costar 80.000 euros. L'objectiu és combinar l'ecologia i el business. Bé, doncs, els ratxos solars impacten sobre el, el panell fotovoltaic i llavors aquesta tensió el que fa és, eh, si tenim un circuit tancat eh, produeix, produeix corrent, elèctrica en aquest cas és corrent contínua, i aquesta corrent eh, es transporta fins a uns aparells que es diuen inversors i aquests inversors el que fan és transformar la corrent contínua que generen en els panells en corrent alterna. En Jaume Vicenç és un altre productor d'energia neta amb la qual electrifica aquest mas aïllat al campestre, al terme municipal del vilatge de Porqueres. Doncs aquí tenim el camp fotovoltaic, no? Tenim les 12 plaques, que en total tenim fins a 3.200 watts de potència instal·lada. Totes aquestes plaques es van unint entre elles, eh, d'una manera molt senzilla, amb cables que es van unint, i finalment eh, aquests cables que veieu aquí finalitzen amb... bàsicament amb dos, amb dos cables, un és el pol positiu i el pol negatiu, que van a la caixa final de, que, que s'ajunta i eh, s'evacua a través d'un doncs, cablejat fins a les bateries. I després tornem a convertir aquesta electricitat de baixa tensió a 48 volts a la corrent que utilitza la casa, que és 230 volts, però després és corrent alterna, que és el que fem servir per eh, els usos normals, els aparells, electrodomèstics, neveres, el que vulguem. No? La cooperativa SomEnergia, fundada a Girona fa 9 anys, és el cor d'aquest sistema cooperatiu de producció elèctrica verda. Té 3.000 productors certificats i 39.000 membres accionaris que consumeixen aquesta electricitat neta. De fet, Som Energia és una cooperativa de consumidors d'energia renovable. El ser cooperativa doncs, és un membre, un vot, per, ser, per poder soci, és tan senzill com eh, a través de la pàgina web et fas soci i has de fer una aportació voluntària que, que són 100 euros. Produir ecològic i algun dia concurrenciar les grans companyies d'electricitat és l'ambició de Som Energia, que ven corrent més barata que les empreses habituals. El que volem nosaltres és que el nostre model sigui el que competeixi no, amb les grans companyies elèctriques, sigui l'alternativa a aquest oligopoli que tenim no, actualment, per poder ser una verdadera alternativa. No? La cooperativa de Girona és líder del seu sector a Espanya, amb 60% de clients a Catalunya i 40% a València, Mallorca i la regió de l'Aragó. 50.000 cases i empreses ja fan servir la seu electricitat, que va generar l'any passat una facturació de 25 milions d'euros. Un exemple reeixit d'economia imaginada des del territori, cap a fora i cap a demà. És per no tenir fred. Això ens fiquem tots aquí pinyocat i així no, no tenim fred. Uh, bé, avui el que volíem fer era explicar-vos uh, aquesta iniciativa que hem, hem en davant des de l'Ajuntament, que és el Comitè Local d'Energia. De, de uh, aquesta idea és una idea que comença, començament demandat amb unes converses que tenim... Escoltem l'alcalde de les Planes d'Hostoles Eduard Lluera. aquesta d'implementar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 que, que bé, que, que, que, que, com que era una cosa molt nova que no es feia, que, que la llei en aquell moment no permetia, que la llei a mesura ha anat canviant, ha anat permetent, doncs ens hem adaptat per poder-ho fer eh, correctament. Explicar-vos una mica com funciona, quina idea, la idea de Comunitat Local d'Energia és molt senzill, nosaltres faríem una instal·lació de plaques solars, hem triat l'escola municipal, de fet, ho hem valorat en dos tres edificis de, del municipi, un és l'escola municipal, el següent edifici que hem valorat és el pavelló, que també és un lloc on, per característiques també hi podria anar. Però eh, vam valorar començar per l'escola. Per què? Perquè hi ha una part d'aquesta producció energètica que es faci amb aquestes plaques solars que ha d'anar per autoconsum. En què va tot un tenim un autoconsum més alt en aquest moment, o un consum més alt? A l'escola municipal. I per tant dèiem, si ha d'anar una part d'autoconsum i una part que cedim en els veïns perquè us ho profiteu, doncs eh, comencem per allà on tot l'Ajuntament sap segur que té una, un consum important. I, aquí, i en aquest cas... El consum de l'escola és un consum molt estable, és un consum que no té pics com el pavelló, que quan es fa servir doncs, té un consum, però quan no, no en té cap. Per tant, ens semblava doncs, que era un bon lloc començar per l'escola municipal. Coneixedors que això ens implicava també unes limitacions, ens implicava una limitació que avui, ara jo ho he deia, hi havia la limitació de que només es podien acollir aquesta instal·lació energètica, per tant, només podien podíem donar, cedir electricitat a aquelles persones que estiguessin a 500 metres d'aquesta instal·lació. clar Això deixava fora la meitat del poble i al revés, si ho haguéssim fet allà a baix, haguéssim deixat fora l'altra meitat. Per tant, féssim molt o féssim, sempre deixàvem fora alguna part del poble. Però des d'avui la limitació ara ens diu que ha canviat de 500 a 1.000 metres. Per tant, pràcticament la totalitat del poble ja pot entrar dintre d'aquesta cessió d'energia que podríem fer des de, de l'Ajuntament. Per tant, Veieu que és una cosa que la legislació va canviant, però si funciona i veient la gent que esteu aquí i l'interès que això desperta, si eh, s'acaben complint totes les sol·licituds i si, eh, veiem que hi ha més demanda de l'oferta que nosaltres generem, començarem a plantejar una segona fase i dir, escolta, doncs, teníem aquella altra instal·lació prevista perquè no la comencem a treballar per tal de poder la tenir en marxa el, el més breu possible. Això és a grans trets, no, no hi vull entrar gaire més perquè ell us explicarà tècnicament, com funciona, eh, preus, una cosa o una altra, tots els talvis que us, genera, us explicarà molt millor, però sí que des de l'Ajuntament una mica l'idea era aquesta. És dir, començàvem amb això, i això sí, ho comencem en un moment on potser n'era tan important com avui. O sigui, que ens han trobat, esclar, els preus de l'energia, quan vam començar tot aquest projecte, ja eren avantatjosos pels usuaris. Ara, no és que siguin avantatjosos, que són molt més avantatjosos. O sigui, per tant, és clar avui aquest interès, diguem els preus de l'electricitat tal com els tenim, evidentment fa que aquesta sala estigui molt plena. Quan vam començar i ho vam dimensionar evidentment la demanda ha estat molt diferent de la que avui avui veiem. No hi ha més que digues perquè ja veig gent dret aquí al final sí, <laughs> ah. Per tant, Alla, si em passes dos diapositives ja, si us plau. Per tant, us deixo amb en Xavi de kilòmetre cert que comenci, que igual -te al final guardem-vos guardem totes les preguntes que teniu i avui aneu fent preguntes de què els descarà Perfecte no, tenim una macropantalla. pantalla. Bueno, bona, bona nit, eh, eh, jo soc Xavier Massa de, de l'empresa Kilòmetre Zero Energy, que és l'empresa que va contractar l'Ajuntament per assessorar i acompanyar en tot aquest procés de tirar endavant aquest projecte. Vale? Eh, el primer que, que us vull explicar una mica és el per què no, de les comunitats energètiques i per què estem aquí, no, per què volem impulsar això, quan fa un temps pues, ningú em parlava de tot plegat, no? i és que estem en un procés de canvi dintre del sector elèctric d'una no? transformació que diem transició energètica i tots ho tenim clar, que és passar a fer servir les energies renovables tot fins aquí clar, però té una segona línia que no la tenim tan clara i que no s'explica tant que també implica passar a un canvi de model, d'un model centralitzat on l'energia es produïa en pocs espais eh, dintre la península i després es distribuïa en xarxes d'alta tensió, mitja tensió fins a arribar als curs de consum molt llunyants, Ara l'energia no, funciona a revés i el focus està en l'àmbit local. No? La lògica és que nosaltres aquí ara podem produir la nostra energia, podrem emmagatzemar-la, podem utilitzar-la, tot aquí, i tot allò que no siguem capaços pues, tenim la xarxa que ja existeix que ens proveirà. Per tant, la transició energètica implica aquestes dues coses. I com ara ens estan posant la càrrega, eh, entre cometes, o tenim l'opció, l'oportunitat de ser un actor rellevant com a consumidors en l'àmbit energètic, evidentment nosaltres com a individus se'ns doncs fa molt difícil no? afrontar aquest canvi què fem en no? aquests païs i jo no entenc ni la factura llavors la comunitat energètica el que ve és una mica a ser la figura referent dintre del municipi perquè tothom estigui no? o tingui a acudir o tingui el punt de referència per poder acollir-se aquestes oportunitats, no? aquests estalvis que aquest canvi de model ens pot aportar aquest és el context una mica teòric i conceptual de per tot això no? ara anem a veure seguim avançant no sé si algú pot passar és donar-li el ratolí i ja està molt bé ara parlar de, del projecte en si més bé eh? el projecte de comunitat energètica hi ha projecte de comunitat energètica pròpiament, no? estrictosensos jurídicament no seria eh? però això és algo que no ens interessa o que podem obviar en aquest moment el projecte consta de tres elements principals Primer, el que ja ha dit l'alcalde, eh? una instal·lació d'autoconsum col·lectiu, és a dir, unes plaques fotovoltaiques que van sobre la taulada de l'escola i que s'utilitzen de manera col·lectiva. I ara entrarem a veure els detalls de com funciona això. Després hi haurà una plataforma de gestió de dades, bàsicament una pàgina web, on nosaltres com a usuaris podrem entrar i veure les nostres dades de consum i la nostra dada de generació, és a dir, la part de producció que em toca d'aquesta instal·lació fotovoltaica. I després un gestor de la comunitat que serà la persona, l'entitat, no? que es dedicarà una mica a gestionar aquest projecte en el seu dia a dia. Que farà dues tasques, una administrativa purament, doncs altes, baixes, incidències, i després una altra d'assessorament, assessorament puntual. Eh? No pensem que tindrem un telèfon eh? no? tots els dies de l'any per poder trucar, sinó que ens aniran donant consells eh? i tindrem un informe sobre l'evolució eh? dels nostres consums i de la part de producció. Aquests són els tres elements principals i el més important de tots, pues ja ho hem dit, les plaques solars. Qui participa? Pues hi participen equipaments de l'Ajuntament, és a dir, una part de la producció d'aquesta instal·lació anirà cap als equipaments de l'Ajuntament, que això també és estalvi pel poble, eh? al final redueix les factures, i després no? pues la, la filosofia d'aquest projecte. L'Ajuntament encarrega una instal·lació i podria posar 20 plaques, les 20 plaques que necessiten els seus equipaments. Però decideix ja que hi pugem ja que ho fem, en posem més perquè van més, perquè són els llocs ideals on ubicar instal·lacions col·lectives, perquè són les teulades més grans del municipi, normalment deixant el mars a les industrials i posa més plaques perquè aquestes plaques les cedirà per la utilització dels volum. Què és l'ide i el concepte. Llavors hi participaran famílies i veïns del municipi. I també hi hauria l'opció de qui pogués participar doncs, en algun petit comerç, fos no? al forn, no? el bar, el no sé què. Vale? Llavors, també, això està previst, que hi puguin participar. Sí, Sis us plau, una de diapositivament. Llavors, ja tenim clar el marc conceptual, tindrem unes plaques, una parcera per l'Ajuntament, l'altra parcera pels ciutadans, Eh, com funciona això d'autoconsum col·lectiu m'hauran de fer obres i m'hauran de portar un cable fins a casa des de la instal·lació de l'escola? No vale? el punt principal no, això no succeirà us explico una mica com funciona tenim un petit esquema allà que pot ser no, no, no, exemplificant no. no. aquest cas tenim un poliesportiu que li hem posat unes plaques la particularitat d'una instal·lació d'autoconsum col·lectiu és que aquesta instal·lació no es connecta dintre el poliesportiu com es faria amb una d'individual sinó sí, no, que la connecto directament veieu la línia de puntets vermells eh, va directament a connectar contra la, la, la xarxa de distribució llavors l'energia que produeix l'aboca el 100% a la xarxa de distribució és com una planta de producció dir d'energia elèctrica ¿vale? llavors, per què li diem d'autoconsum? perquè la normativa ens permet no? és una normativa de finals del 2019 el que ens permet és assignar-li consumidors a aquesta instal·lació com si tinguessin les plaques a casa seva. Com si l'efecte seria el mateix. Nosaltres assignem percentatges d'aquesta instal·lació als diferents consumidors que decidim. Amb quina restricció? Amb un límit de 500 metres. Que fixava la normativa fins avui mateix. No? Avui mateix ha sortit un BOE, que ara feia broma eh? amb l'alcaldà, i avui mateix ha sortit el BOE, que amplia aquest límit fins als 1.000 metres. Per tal, qualsevol consumidor que estigui a una instància inferior de 1.000 metres d'aquesta instal·lació pot participar d'aquest autoconsum col·lectiu. Aquesta seria la idea. I com es concreta tot això? Doncs el que us comentava, no? al final nosaltres li al distribuïdor, que és el responsable eh, de la xarxa i de les lectures dels comptadors. Li diem, mira, del que registre aquell comptador de producció, que cada hora va registrant una producció, li dones a aquest consumidor, al Josep, un 2%, a la Maria, un 3%, a l'Antònia, un 5%. I així anem repartint, anem indicant-li qui són tots els consumidors que participen i el percentatge de producció que té cadascú. El distribuïdor amb aquesta informació el que fa és agafar la lectura. Aquesta hora la l'instal·lació ha produït 100. Doncs pues vinga, vaig a repartir. El consumidor 1 s'emportarà un 2%, al consumidor 2 i així successivament. Jo, consumidor, com ho veuré? No? Que és el que visualitzaré? Doncs al final del mes, quan m'arribi la factura, jo tindré la primera línia, eh, que aquesta ja la coneixem, consum del període de facturació, 300 kWh. Va, fins aquí tot normal. I em sortirà una segona línia de la meva factura, que et dirà producció no? o autoconsum de la instal·lació fotovoltaica, menys 30-50 kWh. Per tant, ja els quilowatts d'hora que a mi de la instal·lació no me'ls cobraran. Aquest, aquesta serà la fórmula, no? aquesta és la forma com jo visualitzo i com jo rebo el benefici d'aquesta instal·lació. Simplement em toquen una sèrie de quilowatts d'hora, que és el percentatge que jo tinc assignat de la instal·lació, i això m'ho resta a mi de la meva factura d'altre. Que la meva factura elèctrica continua venint de la mateixa companyia que venia el dia abans d'estar jo connectat en aquest autoconsum. Vale? Aquí no canvia res. L'únic que jo li diré a aquesta companyia és que, escolta, estic connectat o em vull connectar aquest autoconsum. És l'únic tràmit que s'ha de fer. Vale? Per tant, tenim una assignació administrativa purament. Al final, l'energia s'aboca a la xarxa i els electrons van al lloc que més fàcil els hi és, el eh? més proper. I a mi, simplement, administrativament, és a dir, el distribuïdor, en el moment de fer les lectures, diu, mira, goita aquest, li, li pertoquen 25 kWh, doncs menys, no? I li diu a la comercialitzadora, li has d'arrestar 25 kWh que li pertoquen de l'instal·lació. Pensem. Llavors, per que us feu una idea, eh, la xinxeta, aquí ho veiem una mica estirat tot eh, i plana, però la xinxeta verda és l'escola i això, aquest radi que es veu així eh, molt gran, són els 500 metres. Per tant, ara l'hauríem de duplicar. No ens ha donat temps, perquè tot, tot just això sortit aquest matí, però l'hauríem de duplicar. Eh? I ara passaria a ser 1.000 metres. Llavors, tots els consumidors, eh, i a nosaltres ens identifiquen com a consumidors, amb el codi que surt eh, a la factura que es diu CUPS aquella és el meu, la me identificació com a consumidor doncs tots els CUPS que hi ha aquí, no, podrien optar a participar d'aquest autoconsum de l'escola eh, si es fessin més instal·lacions de cada instal·lació li faríem el radi eh, i tots els que caiguessin a dins hi podrien participar llavors dades, dos dades de la instal·lació la instal·lació són que ho digui bé 32 kWh de potència vale? 32 sí, quilowatts 30? 30? 30. 32 uh, quilowatts correcte, això és el rellevant Bé, no vull entrar en aquests detalls però són 32 quilowatts de potència és a dir, la suma de les plaques cada placa té una potència aproximada uns doncs, 400 watts, 1000 watts és un quilowat, vale? una idea. la suma de les plaques suma aquests 32 quilowatts de potència Vale. Al final, nosaltres el que fem en aquesta instal·lació és repartir quivatts. Hi haurà una sèrie de kilowavatts que miram per l'ajuntament i uns altres quiwavats que es repartiran per ciutadà. Vale. Això bueno, ho tenim més endavant per tant. Sí no, tenem aquí que és que no veig bé plau. Si tornem un moment enre, el repartiment està aquí previst no? són 20 quilowatts que es destinen als equipaments municipals i 12 quilowatts que es destinen a la ciutadania veurem més endavant que els paquets que es destinen a la ciutadania són de mig quilowat vale? mig quilowat per cada, per cada ciutadà llavors mig quilowat produeix aproximadament uns 800 700-800 quilowatts hora anualment vale? ara anem a intentar entendre quilowat i quilowat hora Vale? Quan parlem d'un quilowat és com si parles, com si parlessin d'una pomera. Vale? Un quilowat doncs és una pomera. I quan parlem de quilowatts hora, del que parlem és de les, de les pomes que fa aquella pomera. Vale? Per tant, jo tinc un quilowat, no? tinc una pomera que produeix al llarg de l'any 800 quilowatts hora. 800 pomes, podríem fer una idea. D'acord? Vale? Llavors, nosaltres el que repartim a cada ciutadà és aquest paquet de mig quilowatts, que aproximadament mig quilowatts és una, una com a algo plaques, no? una coma a cinc plaques solars. Tinc una placa i un troset trosset altre. Com el repartiment és purament administratiu, doncs jo puc fer les particions que em doni la gana, eh? no, estic, no estic limitat per la física. Llavors em direu, mig quilowatts és poc, és molt, és eh, poquíssim, és eh, suficient. No? Llavors hem de pensar que el consum promig d'una llar a Espanya són 3.000 quilowatts anuals, dels quals aproximadament el 40% el fem en horari solar, que és el que ens interessa. Eh? Les plaques de nit no produeixen. El 40% d'aquests 3.000 l'estaríem parlant aproximadament de 1.400 quilowatts que jo consumeixo en horas solars i tant estic aportant 800 no? 800 d'hora t'estaria portant aquesta instal·lació. Per tant, estaries cobrint més o menys un terç del teu consum i un 60% del consum en hores diurnes aquesta seria la, la realitat eh, si, no? si, si jo em fes una instal·lació a casa em posaria més potència normalment sí, si em fes una instal·lació individual però la voluntat també de l'Ajuntament aquí és maximitzar la participació i si fent paquets de mig kilovat doncs així poden entrar-hi més veïns, no? aquesta seria la lògica també no, o si sigui, en fases posteriors quan doncs poden fer més instal·lacions i s'amplia la potència doncs potser es pot optar a afegir no? l'opció d'un quilowatt no obstant no? Dintre, jo deia el consum promit són 3.000 quilowatts però hi ha moltes famílies que consumeixen per sota del promit és a dir, si jo només tinc electrodomèstics a casa i no? la il·luminació i no tinc res més elèctric és a dir, no tinc aire condicionat, no tinc calefacció elèctrica estaré al voltant dels mil i pico quilowatts de consum anual normalment, tens una casa molt gran doncs bueno, enten, però no una casa normal, estàndard que, tot, tot, que només té elèctric els electrodomèstics i la il·luminació estaria al voltant dels mil i pico quilowatts d'hora que després si té tot elèctric s'aniria doncs als 6.000 i d'aquí ens surten als 3, als 3, no? aquests 3.000 de primers perquè us feu una idea però perquè veieu que és una aportació significativa o important aquest mig quilowatt, no, no m'estan donant alguna cosa pràcticament irrisori, no? sinó que és alguna significatiu per a un consum promiscu. Plataforma de gestió, simplement dir-vos, eh, que si és una pàgina web, eh, jo entro, veig no, la meva ubicació, tinc el meu historial de consum, no, a nivell horari tinc el meu historial de producció, a serveix per validar quin volum d'energia estic rebent, vale, a nivell horari, veure quins són els meus perfils, veure quan genero excedents, quan no, etc. Vale, és una eina informativa purament a que tinc accés i que ens servirà per validar els estalvis m'ha m'està posant la comercialitzadora a la factura. No? tindre el doble aixeca. A veure, en aquest període quanta energia em, va, em vaig produir? Tanta. I quanta diu la comercialitzadora a la factura que vaig produir? Tanta. Hauríem de coincidir. Seguim? Bon, el tema de gesto ja us he comentat per sobre. Eh? Bàsicament és una figura no? d'un especialista que es dedica a assessorar i gestionar la, la, la comunitat, al grup a través de l laenN, que és la plataforma, doncs ens pot assessor en amb i veure els nostres consums, en passa informació i sobretot es dedica a la part més administrativa deals baixes eh, el dia a dia. Seguinm. Llavors com funcionarà tot això? No? Doncs, bueno, bàsicament aquí tenim ara us explico una mica el, el procés. Tenim a l'ajuntament que és qui hat ha qui pagarà o qui paga la instal·lació fotovoltaica? és la seva propietat, hi ha una figura dintre de, la, de les normatives municipals que és la, la possibilitat de la cessió d'un bé de domini públic les plaques són un bé de domini públic i podem fer aquesta cessió privativa no? que vol dir que jo li puc cedir a un privat algú que és públic, a canvi d'una taxa no? que es determina pel el benefici al no? bueno, cost d'allò que li estic cedint per tant, el que fem és calcular el cost per un any d'aquesta placa d'aquesta placa solar que està reben al ciutadà, més el tema del cost de manteniment, el cost del gestor, al cost de, de, de l'accés a la plataforma, fem aquest càlcul i determinem què costa això no? i és el que repercuteix a la taxa. Llavors com aquesta sessió és privativa i el volum és limitat s'ha doncs de fer un concurs. Llavors el que s'ha aprovat per partlar de l'Ajuntament són les bases d'un concurs.m un concurs en el qual els veïns que ho desitgin, no? sota la restricció d'estar a 1.000 metres eh? i a les bases veureu que posa 500 metres però ara mateix ja han estat aprovades no tenim possibilitat, no? vull dir, és més en faria endarrerir-nos dos mesos més quan ja portem molts temps treballant el que es considerarà és el que diu la normativa en el moment vigent de presentar les sol·licituds, per tant heu de comptar 1.000 metres, tothom que estigui a, a menys de 1.000 metres de distància d'instal·lació pot participar, hi haurà un imprès de sol·licitud a la pàgina web de, de, del projecte, que ara al final us, us donaré l'enllaç si no, evidentment, hi podeu també consultar l'Ajuntament eh, s'emprèn un petit imprès quatre dades bàsiques s'ha d'ajuntar una factura de la llum darrere per tenir la informació que necessitem després per fer tots els tràmits i la còpia del DNI vale? bàsicament això que ja m'estic anticipant en qualsevol cas es fa aquesta sol·licitud i hi eh, ha no, ja, dos, tres setmanes, que ara també ho veurem tot seguit, quant temps hi ha? Ja. Són tres setmanes, per presentar les sol·licituds agafarem totes les sol·licituds i es farà un sorteig sorteig pur, cada sol·licitud tindrà un número no? doncs ja, la sol·licitud 1, la 2, la 3, la 4 posarem tots els números un el recipient traurem un número, el 25 i a partir del 25 es aniran assignant aquests paquets de mig quilowat fins que n'hem assignat els 24 que hi ha disponibles vale? dit 12 quilowatts, són 24 paquets de mig quilowat disponibles el ciutadà que sortint no? escollits d'aquest concurs no rebran una notificació d l'ajuntament escolta el sortit seleccionat. No? Has de pagar la taxa. Vale? La taxa és anual i el període la llicència que reps d'utilitzar aquesta placa també és anual. Es mirrà renovant automàticament si les dues parts ho decideixen fins a l'any 4. A l'any 4 és obligatori tornar a fer concurs perquè ens ho marca la normativa. Vale? i que si algú vol abandonar al final de l'any, doncs pues abandona. El que no està previst és que s'abandonin períodes intermitjos. perquè aquí els canvis i les gestions són dures, farragoses, eh, pesades, i per tant estan plantejades per fer-se en base anual. També la taxa es paga anual, ja veureu que no és un gran import i haver de començar a fer fraccionaments i ara no, 3 cèntims per aquí, 2 euros per allà no, no tindria sentit en el mar d'aquest projecte vale? Llavors són blocs anuals, jo començo a una data que és quan m'activi l'autoconsum i d'aquí ets a comptar un any i a l'any doncs, dic si renovo no, ja m'ho notificaran si renovo, doncs hauré de tornar a pagar la taxa per l'any següent i així successivament fins l'any 4 Aquest és l'esquema. Eh? Seguim. Buu, aquí ho hem fet perquè no veieu res. Eh? <ríe> hem tingut problemes tècnics. Jo més o menys ho vaig veient i us ho vaig comentant. La, la taxa que s'ha determinat. L'import de la taxa seran 77,19 euros. En qualsevol cas, eh, això estarà publicat a les ordenances, també es posarà a la web. Eh? 77,19 euros per aquest mig quilowat quin estalvi has estimat eh? i aquest és el valor que tothom està esperant Bé, jo pago 77,19 euros i quan haig d'esperar d'estalviar-me a la meva factura de la llum al llarg de l'any doncs amb els preus vigents hauríem d'esperar un estalvi que aniria del 130 als 250 euros ¿vale? per què anirien els números tindríem aquest marge de què depèn? Pues de molts factors ¿vale? eh, ara si voleu entrem una mica però al final si jo sóc capaç d'autoconsumir més energia, és energia que deixo de consumir a la xarxa i, per tant, el meu d'estar vist major. Si part d'aquesta energia que m'assignen, eh, que, que arriba de la instal·lació fotovoltaica, jo no la puc autoconsumir, i això es calcula en base d'horari, cada hora, miren. mira, tu tens un quilowatt i has consumit mig, per tant, tan sobre mig. Aquest mig, la comercialitzadora m'està. Però a un import inferior... El qual jo pago els kilolowwats'hora que em dona a la companyia. Vale? Llavors aquí està una mica la lògica de si jo aprofito més l'energia que no? simultàniament s'està produint os'al doncs viuu més, si no esal menys. menos. Vale? Perquè us feuu una idea. També depèn del, pre del preu que paga cadascú. Si algú paga molt cara a l'energia, doncs clar que esta no la paga o doncs s'estalvia més. Si algú la paga molt, més barata o doncs s'estalvia una mica menos. No? El fet de l'estalvi sempre existeix. I bé, el tema de reducció de CO2 per membre és pràcticament testimonial, no? Vull dir, però al final és perquè també tingueu en compte això, no? de... de... de... aquesta energia que està produïda al poble. No? Això té un valor molt especial. No? Eh, ostres, eh, aquesta energia no ha de recórrer mil quilòmetres per arribar a casa meva, o 150 o 250. No, no, està aquí produïda, baixa, no, no surt de la... de la xarxa de baixa tensió, que està al voltant del poble. No surt d'aquí, no? caurà i la consumiran doncs, a l'escola i, i als veïns que estiguin més a prop, eh? en, en temes físics. Vale? Llavors, bueno, hi ha aquesta reducció, estem evitant un, que s'hagi de construir més infraestructura elèctrica per portar-nos més energia si el nostre consum augmenta, no? menys línies d'alta tensió. Dos, doncs, és energia renovable. No? Per tant, de dia, doncs no, aquesta substitueix o pot substituir part de la generació que es fa amb combustibles fòssils. I bueno, ja això, com sembla que és la, la, darrera, la darrera diapositiva, el que us he comentat, una mica resum. A partir de divendres eh, 21 del 10, sí, crec que pot ser que sí, a partir de divendres, s'obre el període per presentar les sol·licituds. Eh, fins a l'11 de novembre. Vale? Aquest és el període que teniu obert. Intenteu, eh, allò... Eh caurà dins del període. Si algú té dubtar, ostres, jo no sé si estic a 1.001 metres o estic a 999, que presenti la sol·licitud, no? És una estona, però, bueno, val la pena fer l'esforç. I, en tot cas, després s'avaluaran i si algú no entrés per criteria de distància, doncs pues, també se li indicarà, escolta, mira, no has entrat per criteria de distància. Omplir formulari, còpia d'una factura de la llum, si pot ser actual, eh? o sigui, la darrera, perquè sigui de la comercialitzadora que teniu vigent, i còpia del DNI del titular. No? Un cop es faci el sorteig, es notifica a qui sortit guanyant i se li dirà, escolta, has de pagar la taxa, tens aquest període, l'has de pagar d'aquesta manera. Eh, un cop tinguem no? eh, s'hagi pagat la taxa, farem una reunió amb aquesta, però ja amb aquells que hagin sortit seleccionat i se'ls explicaran els tràmits que s'han de dur a terra. Vale? S'han de signar una sèrie de i s'han de fer uns tràmits que no els feu vosaltres sinó que els fem nosaltres. Vale? aquesta és una de les funcions o sigui, eh, al final nosaltres el que fem és que l'Ajuntament tingui la, menina, la mínima feina possible, però en té una miqueta i que vosaltres tingueu la mínima feina possible també per posar tot això en marxa es faran tots els tràmits, que no són ràpids també us ho dic, eh? un cop eh, sortiu adjudicats més o menys hauríem de comptar uns tres mesos com a mínim perquè això funcioni, no són ràpids i ja entendreu durant el procés per què i ara, si voleu aneu comentant i pues, ja farem la festa eh, de posar en marxa perquè de moment ho celebrem eh, quan ho tenim tot en marxa, tot ordenat ja teniu tots accés a la plataforma tots teniu l'autoconsum activat etc etc. passem a la, a la darrera i res, aquí no, amb aquest codi que ho fem tan modern eh, neu a parar a, a la pàgina web que ha muntat l'Ajuntament per explicar aquest projecte on hi haurà tota la informació no, que teniu a sota la la, la direcció també l'adreça de, de la pàgina web ja eh? estarà tota la informació ja està tota la informació del projecte està l'impresa de sol·licitud eh? es penjarà les bases es penjarà l'ordenança que regula la taxa no? teniu aquí eh, no? el correu també de, de l'Albert eh? per si teniu dubtes i bueno, en, tot cas, si no, en última instància estem nosaltres i, i això és tot eh, ara obrim un període perquè eh, m'examineu. És a dir, feu totes les preguntes, tot allò que no us ha quedat clar, si us plau, pregunteu-ho, tots aquells dubtes que tingueu, endavant. Vaig donar en pas, eh? Endavant. L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. aquesta era la xerrada la primera part de la xerrada la presentació que va fer en Xavier Massa de Kilòmetre Zero Energy dimecres passat a la Biblioteca Municipal de les Planes d'Hostoles i el primer que vull afegir és la, aquesta direcció web perquè ho ha apuntat dues vegades en Massa però no, no ha dit la direcció i és la següent lesplanesdostoles.com comunitatsenergètiques.com lesplanesdostoles.com comunitatsenergètiques.com Bé, doncs, abans eh, he comentat que una de les grans diferències de les comunitats energètiques locals pot ser que sigui comercial, és a dir amb de lucre o que no ho sigui i una altra gran diferència d'aquestes comunitats energètiques locals és que tinguin participació de l'administració pública o de la ciutadania. I, per tant, eh, també és una diferenciació que hem de tenir en compte quan és una iniciativa de l'administració, en aquest cas seria una empresa pública, o quan és una iniciativa ciutadana. També tenim una tercera opció, que és un mix... Uh, i és l'opció que sigui participació o una iniciativa municipal com és aquesta de les penes d'Ostoles i que la ciutadania s'hi afegeixi i, per tant, sigui una cosa doncs, uh, participada conjuntament. Aquí continuem, no a la Vall d'Aura, sinó a la Vall d'Ostoles, això és l'Eco de la Vall i passa un minut de tres quarts de set d'aquest diumenge 23 d'octubre del 2022 i continuem amb aquest programa especial dedicat a les comunitats energètiques. I abans d'escoltar el torn de preguntes i respostes d'aquesta mateixa xerrada que es va fer a la Biblioteca de les Planes, doncs us posaré un tercer àudio, en aquest cas un debat també sobre comunitats energètiques que es va fer ahir mateix dissabte 22 d'octubre a la Fabra i Coats de Barcelona, aquest centre cívic que acull aquest cap de setmana la Fira de l'Economia Solidària de Catalunya. I, per tant, eh, per anar contrastant, ara veurem també una mica quin és el to, quines són eh, les terminologies que s'utilitzen eh, en aquest debat, que és una mica diferent del que ens plantejava quilòmetre Zero, i el que estic intentant és que eh, pugueu veure les diferències que hi ha entre, entre aquests diferents projectes. Eh? Eh, escoltarem a la Mireia Bosch, que és qui fa de moderadora i qui presenta aquesta cerrada i després per ordre cronològica escoltarem també en Manel Sastre que és de Som Energia i també en Guifré Bumbilà de la xarxa per la sobirania energètica després també una tercera veu de Carolina Fiallo que ens parla de les comunitats hídriques un altre element que també podem tenir en compte que no només hi ha comunitats energètiques sinó també comunitats per gestionar l'aigua com d'altres tipus de projectes comunitaris, no? de consum, de cures, etc. Es va cacau, cacau, cacau. Doncs escoltem aquest àudio eh, d'aquesta xerrada, Comunitats Energètiques, de la Fira, i després, a continuació, a les preguntes i respostes dels veïns i les veïnes de les panes d'Ustoles, que també ens ajuden a entendre una mica més això dels quilowatts, quilowatts-hores, plaques fotovoltaiques, autogestió, iniciativa eh, pública, participació de l'Ajuntament, eh, com ens hem d'implicar, eh, etcètera. I, doncs, us recordo una vegada més que les sol·licituds estan obertes ja, des del 21 d'octubre i fins a l'11 de novembre, en fi, suposo que hi haurà gent que necessitarà informar-se més i hi haurà d'altres doncs que ja ho veuran clar i s'hi apuntaran. En tot cas, ja teniu aquesta web per informar-vos, lesplanesdostoles.com. Va, continuem. I arriba la cúmbia del Pirineu que va baixant en trineu. La neu, la neu, la neu, la neu, la neu, la neu que cau. Ets verge, Neu Verge del Pirineu Bon dia, um, doncs comencem si us assembla. gràcies per venir uh, Estem aquí uh, en, en aquesta taula per parlar de, de comunitats energètiques Una mica de què són les comunitats energètiques i quins reptes i quines possibilitats ens ofereixen sobretot de cara a aquesta transició ecosocial que sí o sí hem de fer i hem d'emprendre, no? o ja estem emprenent i ja estem fent. I, uh, tenim entre nosaltres a diferents entitats que ens aportaran cadascuna d'elles la seva mirada i es tractaria no pas d'entendre limitar nos al concepte de comunitat energètica, sinó a anar al concepte de comunitat de recursos o comunitat de vida. És a dir, com això que organitzem, com aquestes estructures inicials que creem per, per generar i compartir un recurs com és l'energia, no? es pot fer extensible a altres recursos? o altres necessitats que podem cobrir i abatir-nos de forma col·lectiva? No? I com això ho podem fer amb criteris de redistribució de la riquesa, de justícia social i ambiental i sobretot sobretot aterrarant-ho al màxim i generant estructures el més democràtiques possible no? que ens permetin fer aquesta transició ecosocial, amb doncs, una manera doncs... Popular, sobirana i, i emancipadora. No? En primer lloc tenim en Manel, de Som Energia. Uh, Manel, ens podries explicar una mica el tema de què són les comunitats energètiques, com les impulsem i una mica experiències. Moltes gràcies. Well, moltes gràcies. Um... Si comencem eh, parlant no? sí, de què són les comunitats energètiques, ens doncs podríem remetre a no? les directives europees que, que van sortir fa uns anys val? i que són unes directives un tant mm, poc clares no? i a més s'està a l'espera que aquestes directives es transpossin a la normativa espanyola doncs, que suposadament ha de passar de forma imminent però que no queda doncs no d'arribar. No? Però si en remetem una mica a què és el que posa a la poca normativa que tenim actualment doncs, bàsicament arribem a la conclusió de que les comunitats energètiques són entitats jurídiques, és a dir, hi ha una figura jurídica darrere, que eh, són obertes, és a dir, no estan obertes a la ciutadania, pots adherir, pots sortir, l'adhesió és voluntària, i que el seu objectiu és la transformació de, no? del model energètic cap a un model 100% renovable. Val? Llavors, al final són iniciatives ciutadanes no? que el seu objectiu és el canvi de model energètic, i a més també un altre punt que s'ha de tenir en compte és que han de ser entitats sense ím de lucre, no? la normativa diu, ha poner los beneficis socials i ambientals per sobre de eh, els beneficis econòmics, per tant això formalment traduït és, han de ser entitats sense ím de lucre, no? per tant eh, veiem això, no? que ràpidament ens apel·la a tota l'economia social i solidària doncs que eh, és la nostra manera de ser, no? cooperatives eh, sense ím de lucre, que treballem per transformar la societat no? llavors al final les comunitats energètiques és, és això és, és doncs, persones que s'organitzen per canviar el seu entorn el seu entorn, pot ser el seu poble, pot ser el seu barri pot ser el seu país no? de fet nosaltres som energia com a, com a cooperativa i ja ens considerem una comunitat energètica doncs, perquè la nostra governança és democràtica perquè som sense any de lucre no? i perquè el nostre objectiu és el, és el canvi del model energètic però tot i que som energia siguem, no? i ens veiem com a comunitat energètica també ens comprometem amb, amb l'entorn no? i amb, amb l'economia social i tots els projectes que puguin sortir no? i un dels nostres objectius és l'impuls de noves comunitats energètiques cinc doncs, locals, siguin comarcals, doncs, siguin del model que siguin. Però clar, impulsar comunitats energètiques eh, doncs, hi ha una complexitat doncs, molt important no? que hi ha ja des de tota la part societària de no? la Constitució tant siguin associacions, que pot ser una miqueta més fàcil no? que també encaixarien en aquest model o siguin cooperatives, no? la cosa ja es complica més, no? aquí hi ha una dificultat el saber mobilitzar la gent, el saber explicar el projecte després el trobar cobertes no? ja comencem entrant en tota la part més tècnica saber trobar cobertes eh, saber trobar recursos econòmics eh, la gestió econòmica o sigui la cosa es pot arribar a complicar molt no? llavors com com, com ho fem no? des de, no? de Soma Energètica? Que se'ns demana molt. Heu impulsar les comunitats energètiques. Doncs com ho fem per ajudar aquests projectes a tirar endavant? Doncs clar, la complexitat és tal que la decisió és... és doncs, doncs anem a fer el que millor sabem fer, que és intercooperar. No? O sigui, ens ajuntem tot un grup de, de cooperatives per treballar plegades, per impulsar, no? doncs, en aquest cas, el que farem aquesta plataforma que estem creant a través de, de la subvenció de, dels singulars d'aquest últim any, i ara ens en vindrà una altra, ara us, us, ho, us ho heu d'explicar, doncs, doncs per crear les eines i, i un entorn digital que ajudi a les comunitats energètiques a, a tirar endavant. Tornant una mica a la definició vale, de comunitat energètica, perquè al final també comunitat energètica s'ha eh, vinculat molt i fins i tot s'ha mm, confós no, el terme de comunitat energètica amb autoconsum compartit. Tenim eh, una mica la, la rodoreta aquesta, on veiem que al final doncs, una comunitat energètica té com dues dimensions eh, principals, que està claríssim, no? la dimensió eh, comunitària i la dimensió energètica. Si volem crear comunitats energètiques, haurem de tenir en compte doncs, les dues dimensions i cuidar tota la part comunitària, que no és fàcil, no? estem parlant de... Temes de governança, temes de participació, temes de formació, difusió, no? eh, tota la part també d'acció social, de lluita contra la pobresa energètica i després també tota la part energètica, que no només s'ha de quedar anem a posar plaques i a generar energia, sinó a, eh, hem de ser més eficients, hem de reduir el consum, eh, no? projectes de mobilitat sostenible, de xarxes de calor, és a dir, no? la part energètica es pot anar ampliant i es pot anar diversificant fins a també una mica el que, està, el que comentaves tu abans, no? d'aquestes comunitats de vida en el sentit de que si, si ja anem cap a no? aquestes eh, típiques eh, cooperatives de consum no? de, de, de productes alimentaris, doncs aquí també hi ha un component energètic important no? I, i podem veure que l'energia al final traspua pràcticament totes les, les activitats que fem en la nostra quotidianitat. No sé com vaig de temps eh però freneu-me eh? si... Sí. <laughs> Val, llavors em centro una mica també, ara hi ha ja la part d'aquest estem fent des de soma Energia, com us he explicat abans, doncs, eh, no, aquest grup de cooperatives no, on ja ha e plural i dins d'Eplural e doncs hi ha Som Mobilitat, hi ha eh, Tandemgo, Arkenova, no, no em vull deixar cap, eh? eh com, Epi, Suno, gràcies. I, I després també hi ha COPDEFS, que és una cooperativa de, de desenvolupament informàtic, doncs ens van presentar un singular l'any passat perquè era aquesta plataforma. Llavors, durant tot aquest any, a part d'estar debatint sobre què són les comunitats energètiques eh, no, i de quina manera les podem impulsar, doncs, o si sigui, al final la idea és crear una plataforma on hi ha una web, una oficina virtual i, i una base de dades d'un ERP, no? Llavors ara durant aquest últim any hem aconseguit crear la base no? d'aquest entorn tecnològic que volem, que volem oferir i ara ens ha sigut adjudicat un segon singulars que és ja volem començar a crear els mòduls útils no? perquè aquestes comunitats energètiques tant a la part comunitària com a la part energètica doncs, tinguin el màxim de facilitats doncs, de gestió. No? I, i, i una mica estemos en d'aquí poquet en els propers, les propers setmanes doncs, eh, buscarem també la fórmula per publicar no, tota aquesta primera feina que hem fet, llavors el format de publicació doncs, ja ja us arribarà i, i després doncs, a poc a poc nirem obrint aquesta plataforma perquè si puguin anar afegint doncs, comunitats energètiques jo crec que després si teniu preguntes doncs, ja anem, anem parlant perfecte Gràcies. Doncs mira, va molt bé, perquè justament això ens porta a, a la intervenció d'en Guifré, que ens puguis parlar, Guifré, del model de governança, no? justament de com aquesta comunitat que es genera es pot organitzar per horitzontalitzar-se, no? per, per democratitzar la, la presa de decisions, però no només això, sinó per treballar a favor no? o anar la mateixa direcció de redistribució de, de riquesa, no? de justícia social. I aquí, des de la xarxa Sobirania Energètica, no? Teniu a dir-hi. Uh -huh. Moltes gràcies. Bé, bueno, bon dia. Eh, bueno, parlant de reptes, el primer repte és poder dir alguna cosa rellevant en 10 minuts. Llavors, sobretot, serà més aviat doncs, apuntar coses que després, potser, si en el debat interessa més, doncs, eh, podem, potser podem anar més eh, desglosant, llistant, etc. Començaré amb un punt una mica hater, que és eh, que la paraula governança eh, l'audio especialment, o sigui, és un, és un concepte que s'està fent servir molt des dels últims anys, però prové de la lògica neoliberal, empresarial, no?, de... Eh, quan es parlava de retirar doncs, la, la, la capacitat dels estats d'incidir sobre les nostres vides en favor de, la, de les grans empreses privades, es va parlar d'aquesta paraula com a oposada a, a, a formes de govern. No? Llavors, jo crec personalment que, que estaria bé, en comptes de colonitzar aquesta nova paraula generada als anys 90, que colonitzem la paraula de govern, no? que és bastant més antiga, Eh, i doncs per mi jo crec que és més interessant parlar de governs democràtics no? a nivell d'institucions, entitats, etc. i en relació ja a, a, a organismes com, com les comunitats, eh, comunitats de vida o comunitats energètiques de les que estem parlant, crec que és més interessant parlar directament doncs, de formes de democràcia participativa o formes de democràcia profunda. No? Llavors, Uh, aquest tema dels reptes entre, entre um, formes de, de governs democràtics i, um, i una mica doncs, la, la qüestió de justícia social i ambiental le, ha d'anar sempre molt, molt lligada perquè al final no és que la democràcia sigui una qüestió de mètode i altre sigui una qüestió de, de principis o d'objectius ètics, sinó que ens adonem, en, en la pràctica, ens, ens adonem que, que, que és indestriable. No? En el moment que, que tu pots tenir una, un sistema doncs, de més participatiu ja estàs trencant una mica el que el que ja estem veient que pot estar passant amb les, amb les comunitats energètiques que és que algunes ja s'estan generant des de dalt i des de, eh, des de grans empreses. No? això ja ja se n'ha parlat i no, no és una cosa que desconeguem. Llavors una mica està bé que quan les estem concebent ja entrem en, en, com en tres nivells fonamentals. No? Un seria eh, la qüestió d'aquesta dimensió de democràcia i participació, un altre seria que la comunitat tingui eh, ja definits uns objectius i principis socials i ambientals, i un altre, eh, un altre tercer nivell és el, la necessitat de que estigui vinculada en el territori immediat, que sigui un articulador territorial i que sigui un articulador de solidaritat amb territoris Eh, dels voltants. No? Llavors, el fet que, que tinguem uns sistemes de, de, a nivell intern de poder decidir les prioritats, de poder col·locar eh, les persones que conformen la comunitat d'una una lògica no vertical ja dificulta eh, la ingerència de, o sigui, ja dificulta una mica la ingerència no de, de posar les, les prioritats de la comunitat al centre, sinó dificulta doncs, que que aquella comunitat passi a ser un engranatge més de l'acumulació de capital. No? Llavors, el, el fet de posar de poder posar aquestes prioritats, no? que a vegades estan relacionades amb la producció, a vegades estan relacionades amb la distribució, o poden estar relacionades amb, amb l'eficiència, no? cada comunitat tindrà unes prioritats diferents en funció doncs, del seu lloc, de la composició social que tingui, etc. Doncs és, és una qüestió important. No? I aquí l'ecofeminisme ens ajuda no? ens ajuda a, a, també com a, a vertebrar aquesta, aquest tema d'articulació de, de, de prioritats. No? L'ecofeminisme, entès, bueno, així molt ràpidament, en tres eixos, no? la, la cura i la defensa de la vida, la, la, la necessitat d'entendre que, que els éssers humans funcionem amb, no? amb una interdependència radical, o sigui que no, no podem... Eh, sorgir del no-res no? i per tant les comunitats energètiques eh, ciutadanes o, o, sí, o, de, o, de, o des de la base doncs, han d'entendre aquesta lògica també i la tercera pota de l'ecofeminisme és la, la qüestió de l'ecodependència. No? Llavors, una mica aquí entrant en, en aquest tema doncs, de, de posar les necessitats de, de la vida ja sigui de la comunitat en si o de, no, de la, dels territoris del voltant o de fins i tot de territoris més, més allunyats doncs aquí també veiem com, com es torna a, a ajuntar no, la, la qüestió de, de poder decidir de manera lliure amb, amb la responsabilitat eh, envers la justícia social i ambiental no? perquè eh, el fet de, de poder entendre com funciona això et, et col·loca automàticament en, en la necessitat de col·lectivament de trobar solucions. No? Per exemple, eh, la necessitat de, de reduir o sigui, d'entrar de, en una lògica de per minimitzar els impactes de, dels materials que, en, que estarem fent servir en aquella comunitat energètica, per exemple, a l'hora de produir, per minimitzar els impactes que tenim en els territoris del voltant o en els territoris eh, més llunyans, on surten els materials eh, que, fa, que possibilitaran doncs, que... Doncs, que puguem construir aquelles, aquelles plaques fotovoltaiques, per exemple. No? O la importància de que la comunitat es comprometi amb, eh, amb la generació d'economies locals o economies de, de, de proximitat, per exemple, doncs, en la fabricació d'aquells utilitzatges que potser necessitarem, ja siguin aquestes famoses plaques o ja siguin eh, els, els materials que necessitem per aïllar les nostres cases per necessitar menys energia. No? Llavors entrant una mica en, en els eixos interns de, de, de com s'ha de, de funcionar, d'un no? funcionament, eh, la lògica aquesta ecofeminista ens, ens dona també uns punts eh, importants, no? que és, per exemple, la, la comunitat energètica ha de eh, buscar espais de, reso de resolució de conflictes, ha de buscar espais de, de cura, en l'interior de la comunitat no? eh, espais també de, de reproducció de la vida, no? que, la, que la comunitat no sigui només, un, bueno, compartim energia, no? sinó ens compartim a nosaltres mateixes, no? ens compartim com a, com a col·lectiu i ens cuidem eh, ha d'haver-hi una, una, una, una preocupació per la, per la representativitat i l'equitat de gènere, ja siguin les estructures de, de govern intern o també que continuant estirant del fil d'això que ha plantejat en Manel no? i que, que, que és una mica també l'objecte d'avui que és com, com passem d'aquestes comunitats energètiques a altres comunitats no? d'aquestes estructures que ja tenim per consumir de manera conjunta o per compartir de manera conjunta recursos una mica és el que ens parlarà la, la Carolina d'enginyeria de, sense fronteres de les comunitats hídriques Uh, què són, què, quin és l'objecte no? I, i, i què és aquí el que estem compartint i ara quan en parlàvem no? em, uh, em semblava com, també molt bonic no? des d'on s'està concebent i, i com, com, com es refereix. No? Continuem escoltant uh, aquest debat de la Fira d'Economia Solidària de Catalunya i aquest últim tall dura només dos minutets. De seguida escoltarem les preguntes i respostes de l'altre debat, l'altra presentació que es va fer dimecres passat aquí a la Biblioteca de les Planes, que és el que ens interessa perquè és la nostra comunitat, però escoltem aquests dos minutets i continuem. Aquí comença a desdibujar-se un poco más y comenzamos ya a tratar un poco qué quiere decir el agua y qué quiere decir cooperar con el agua. Las comunidades hídricas entonces nacen desde el movimiento del agua que se ha concebido desde Ingeniería sin Fronteras, junto con Societad Orgánica, eh, poniéndonos un poco más de frente con qué quiere decir esto de enfrentar la crisis climática y el agua desde los dos paradigmas de la escasez y el exceso, ¿no? Nos enfrentamos a una escasez extrema de agua, a un exceso en medio de, pues en Barcelona, por lo menos, en lluvias torrenciales, en donde el gestionar el agua se ha convertido en un gran reto. Por lo tanto, nace esta noción de cooperar con el agua desde las comunidades hídricas donde entendemos la comunidad como parte del ciclo hídrico. Gracias. Aquí continuem, a la sintonia de Ràdio Les Planes, al 107.7 de la FM, també per internet a radiolesplanes.com i potser ens escoltes el podcast un cop ja s'ha publicat el programa, normalment a partir del diumenge a la nit, el dilluns ja el podeu trobar a l'ecodelabai.org. Això és l'Eco de l'ecodelabai i acabem d'escoltar aquest eh, breu de la xerrada que es va fer a la Fira d'Economia Social i Solidària de Barcelona ahir mateix dissabte i l'altre àudio que eh, estic eh, a punt de posar que ara podreu escoltar si voleu és el que són el, les preguntes i respostes de la comunitat eh, energètica local que es va presentar el dimecres 19 d'octubre aquí a la Biblioteca Municipal i que Uh, també ens acaba d'ajudar, uh, si ho escoltem, a entendre um, quina és aquesta proposta que ens fa l'Ajuntament i que també presenta a través de l'empresa Quilòmetre Zero Energy. Um, és important uh, el fet de que, l'Ajuntament doncs, sigui qui porta la iniciativa, no? perquè, per exemple, doncs, ha dedicat una despesa important, uns milers d'euros, eh, perquè l'empresa Kilòmetre Zero Energy doncs, faci els diferents tràmits, faci la presentació que ens va, que vam poder escoltar el dimecres passat i, d'alguna manera, doncs, gestioni eh, aquesta comunitat. I, per tant, si ho haguessin de fer Uh, els veïns i les veïnes doncs, uh, seria més feina i també doncs, uh, podria ser difícil pel, la manca de coneixements, no? i per tant és un avantatge. Al mateix temps, aquesta inversió, uh, l'avançament d'aquests diners que fa l'Ajuntament per comprar les plaques i, i per contractar uh, aquesta empresa, és una cosa que també es podria estalviar una cooperativa Uh, energètica, uh, si ho gestionés doncs uh, ella mateixa, no? però evidentment doncs, tindria aquest uh, uh, aquest pressupost, aquest cost afegit que hauria de calcular i per tant tot és començar i totes les fórmules, com hem dit abans, doncs, són vàlides i es tracta doncs, de, de veure quines uh, ens interessen més a cadascú uh, de nosaltres i també en funció del moment i que, com hem dit, doncs uh, tenim... Uh, algunes comunitats, alguns projectes que són mixtos, no? i per tant hi ha participació eh, institucional i també ciutadana, com és el cas. correcta. sí, sí, correcte. Era una manera d'exemplificar com funciona, no? que es reparteix en percentatges la instal·lació. Aquí cada consumidor tindrà un percentatge, els equipaments al seu, en funció dels seus consums repartint aquest 20 kW, que és un únic percentatge, no m'atreveixo a dir-ho ara de memòria, però diria que estan al voltant del 63% del total, i l'altre 27 es repartirà, evidentment, a parts iguals. O sigui, cada ciutadà tindrà exactament... El... Perquè té el mateix percentatge d'instal·lació, 0,5 kW. Sí, sí, el mateix percentatge idèntic per a tots els ciutadans participants. Els únics que tindran percentatges diferents seran els d'equipament, que els calculem a base dels seus consums, bàsicament, no? perquè ho puguin aprofitar millor uns, uns quants d'altres. Això és compatible si després... Doncs... No, no, digues, va. Sí, sí, sí. Bueno, eh, el tema és, si tu fas una instal·lació individual, eh, normalment ja et poses en potència per no necessitar més. Normalment en sobra. Les instal·lacions més petites que es poden fer, per qüestions tècniques, estan al voltant dels 1,8 quilowatts. No pots fer menys, per no hi ha inversors, que és la, la peça que fa que converteix la, no, la llum que produeixen les plaques a llum que podem fer servir a casa no n'hi ha de menys potència vale? per, per tant normalment les instal·lacions més petites estan aquí al voltant d'això hi ha energia suficient per a una llar normal i si necessites més doncs, normalment tens més taulada per tant compaginar les dues no té gaire sentit a nivell econòmic perquè vull, perquè vull més energia que ser excedentària i em pagaran en preu més baix doncs no, no, no té sentit, no hi participo per tant el dia que algú es vol fer una instal·lació individual l'ològic és deixar de formar part de l'autoconsum col·lectiu vale. no, no obstant, seria possible a dia d'avui ara tenim alguns casos en les primeres comunitats de, no, que estem donant d'alta de gent que s'ha fet una instal·lació individual en el període aquest de tràmits eh? I, i ara té el tràmit de l'individual i de la col·lectiva i bueno, encara no estan preparats els sistemes però bueno, parem d'aquí uns mesos viable legalment és l'equip que fa una assignació a una tens el teu 2% i el 2% és teu l'autoconsumeixis és a dir, simultàniament hi hagi un consum en aquella hora o no si no, tindràs un excedent que te'l pagarà la teva comercialitzadora però el teu 2% és íntegrament teu al final com funciona és, jo haig d'assignar un percentatge i l'energia no, que, que representa aquell percentatge és teva i de ningú més Ah, però fes-li, no, no pot ser perquè jo no gestiono la xarxa la gestiona el distribuïdor i llavors el distribuïdor és el responsable a mesura i de passar-li la informació a la telecomercialitzadora i de determinar quina és l'energia que tu pertoca per tant jo no puc alterar aquest, aquest, no? aquest, aquest, aquest procés podríem dir sí, És un problema de com funciona el sistema elèctric Bé, tècnicament tot és possible això, això que... però no es pot fer que que... no es pot fer i difícilment es podrà fer perquè sí que es planteja que els coeficients de repartiment siguin dinàmics no? el qual voldria dir el que tu comentes però dinàmic expòs jo, a... jo veig quin ha sigut el consum i en funció del consum del grup reparteixo però això no funciona així s'hauria de canviar la normativa i fer que funcionés així i llavors automàticament seria el distribuïdor el que faria aquest repartiment en funció dels consums no seríem una empresa externa, eh? això encara no, no està previst. Hey! 5-6 kW, no? més o menjament de multirrigar per 1,4, per tant estaríem parlant de quasi 9.000 kWh de producció anual. Cap llar no? que jo conegui, només en conec alguna, i són cases d'aquestes que tenen piscina, tot, no tot elèctric, immenses menciones, arriben als 9.000-10.000 kWh de consum anual. És estrany. Has de tenir piscina i has de tenir climatització elèctrica sí o sí. Si no, és molt difícil. i O vehicle elèctric, vale? que és la nova variable que també podria fer arribar aquests consums. Vale? Però si no, normalment, amb dos o tres quilowatts, un quilowatts, la majoria a seria suficient. A veure, pensem que al final aquí és una mica pensant global, no, no en el nostre cas particular. Allò, no? Doncs casos particulars, pues, sí, segur que algú li pot valdrà 5 quilowatts o 4 quatre, no? més de 5 seria difícil d'imaginar. Eh? Però si mirem un promics, normalment la gent no necessita tant. I el que estem veient, la, no? si tens una visió així de molts casos, que et dona una certa mostra, el que veus és que la majoria de la gent està generant moltíssims excel·lents. De la Més o menys, sí. Si us trapolem això, som que... Jarem uns 500 euros en l. Alte. Correcte. Vem a la factura de la llum i entendem això millor, a si a, Aquest tema és interessant. Nosaltres a la. Ah, no, correcte. Nosaltres a la factura de la llum paguem dos termes. Paguem dosès, paguem la potència vale? i paguem l'energia. Vale? Del que estem parlant aquí és deè rebrem energia això no ens permet reduir la potència contractada que tenim a casa nostra és a dir, el gruix del cable que arriba a casa nostra, volem que siguin el mateix no? per la simultaneitat de cargues, si jo vull encendre el forn tal o qual, és el que ens diuen de la potència contractada aquest cruix, jo renvio fotovoltaica o no, ha de ser mateix perquè a l'estiu produeix més que l'hivern hi ha dies que està núvol, hi ha dies que plou i la nit no tinc fotovoltaica no? per tant la fotovoltaica m'aporta energia només m'actua sobre una part de la factura d'acord, Llavors, una factura, la factura calculada sobre aquest estalvi està al voltant dels 1.000 i alguna euros anuals. I aquí estem comptant això, que hi ha una reducció de, del consum aproximadament d'un terç. Llavors, tu el que deixes de pagar aquest terç és la part del terme que és el cost dels teatges i, la, i, i el cost de la llum dels quilowatts-hòr que t'estalvies, més la part de, proporcional de l'impost elèctric i el IVA. I aquí t'encaixa una mica aquestes proporcions. Més preguntes? Ara eh, comencen a sortir comercialitzadores que t'ofereixen el que denominen una bateria virtual. El que i us ho explico una mica què passa amb l'energia que no autoconsumim. L'energia que no autoconsumim ens la valora. No? La nostra comercialitzadora, el primer dia de que ens donem d'alta, ens dirà mira, jo cada quilowatt hora que a tu s'obri, que no puguis autoconsumir, jo te'l pago a 10 cèntims, avui a 12, el prou que sigui, i ens la valora. Però ens diuen, mi jo t'ho valoro, però cada més líquido i jo no t'arribaré a pagar la factura. Per tant, si el teu import de la factura és més baix que allò que has acumulat, pues, la diferència la perds. No? aquest seria un dels problemes que estem observant amb les instal·lacions grans no? que s'estan perdent guardos per hi ha quilowatts d'hora que directament es regalen eh, hi ha comercialitzadores que han sortit i tranquil, si et sobran no? si hi ha un diferencial entre el, el valor dels teus excedents i el que has de pagar de factura que hi més, jo t'ho guardo pel mes, següent, pel mes següent o pel mes següent això és important amb la fotodotica perquè la, la, la producció de les plaques té una estacionalitat molt marcada es produeix molt més a l'estiu que a l'hivern Aproximadament el doble, vale? per us feu una idea. Prodeixo el doble d'energia a l'estiu que, que a l'hivern. Per tant, a l'estiu tinc més tendència a que em sobri i més dificultat a l'hora de compensar. Sobretot al mes d'agost, eh? si tenim intenció de fer vacances fora de casa, eh? que és una de les casuístiques habituals. Llavors, ara, amb aquestes comercialitzadores, doncs això t'ho guarda i no? doncs t'ho van compensant els mesos següents. Aquest, aquesta és una mica la idea aquí s'ha de avaliar veure quin preu m'estan compensant perquè poden fer això i compensar mal el preu del quilowat molt baix no? un cèntim, ostres pues no sé fins a quin punt em s'haurà de compte no? s'ha de mirar una mica la lletra petita eh? com tot, però seria una opció interessant eh? per aquells que ara quan parlem, no? i per això també s'assignen quantitats no? que ja hem determinat que són petites 0,5 quilowatts no? és una quantitat petita la idea també és que s'intenti aprofitar al màxim o es pugui aprofitar al màxim d'energia que es produeix per tant aquest volum d'excedents no hauria de ser molt elevat perquè les hores assignades ve quant de temps esteu provant bueno, també canvia eh? de, de, de l'hivern a l'estiu les hores assignades són 24 hores el tema ah. és que això només produeix quan fa sol però de dia no tindrà unes hores assignades. No, no, no, tu tens 2 quilowatts per les 8.750 hores que té l'any. El tema és que no produeix les 8.750 jo entenc que si un dia no fa excedir consum, aneu a veure? No, és el que estàvem comentant ara. Si jo un dia no consumeixo, l'energia me l'assigna igual i es considera un excedent. Llavors la meva comercialitzadora me'l paga. Així, així funciona, així de, de simple. Sí, més preguntes, no. En aquestes comunitats que tenim funcionant, com funciona? O sigui, hi ha, per exemple, hi va haver canvis legislatius que, evidentment, canvia les normes de joc i que pot fer doncs, que hi ha gent que ho no interessi o que, que s'hi pugui apuntar. Però, com ho aneu fent? Aneu mantingut com unes trobades perièdiques on s'explica on anem actualitzant aquesta informació? O sigui, funcionem, funcionem una mica com una comunitat on se'ns va explicar tots aquests canvis i cap on es pot anar? Perquè, esclar, nosaltres com hem començat a pensar això, el marc legislatiu, un altre, ens marcaven uns mínims al curs, si tot això va canviant, per exemple, avui això dels 500 metres a mil, avui això ha estat avui, potser avui s'ha fet en el pavelló que era més senzill, eh, i, es, i es va agafar a l'escola doncs, per afrontar, doncs, a, més, a, més, a més, a més, tot el nucli de, de la població, no? però eh, potser haguéssim triat altres coses. Per tant, tots aquests canvis, eh, sobretot per enfocar de doncs, buscar on s'està demà, com ho aneu fent després amb no? el Sí, el tema és que encara sou primeres experiències dir, tenim tres que tot just ara es posen en marxa eh, que ja s'ha la instal·lació, es van fer els concursos i ara tot just estem acabant els tràmits perquè hem sigut bastant farragosos la idea que encara no hem dut a terme és que en el procés de gestió de la comunitat hi hagi una o dues trobades l'any aquesta és la idea que tenim associades a recepcionar un informe per part dels participants i en aquestes trobades doncs, explicar l'estat de la qüestió de la comunitat no? que bàsicament és analitzar una mica la producció que ha fet la instal·lació no? els estalvis que han tingut els participants i resoldre una mica els dubtes que pugui haver i evidentment si hi hagués algun canvi normatiu significatiu que afectés el funcionament doncs es comuni... jo crec que es comunicaria de manera immediata si hi hagués una afectació directa no? de... pues, es disposa a tots els correus electorals hi ha una via de comunicació a través de la plataforma però que al final en un correu electrònic. No? O sigui, a la plataforma hi ha un espai on dius, escolta, tens un dubte, i planteixes allà el teu dubte. No? I la idea és que hem de contestar eh? en, en, en un temps no? eh, doncs assumible. I, I la idea seria això, no? coses puntuals, doncs, coses urgents, fer una notificació i enviar-li tots els participants per correu electrònic i fer una o dues trobades d'any, eh? i això repercuteix una mica en el cost final d'aquesta gestió, doncs, no? quantes més hores dedicades, doncs més cost i això ho contenem tots eh, doncs veure una o dues trobades l'any també segons l'interès i el valor que aportin aquestes trobades, una segur no? una és algo que per nosaltres és bàsic perquè bé, al final la comunitat va més enllà de, o ha d'anar més enllà i per en li diuen comunitat no? ha d'anar més enllà de compartir unes plaques no? i ens han introduint en el món de l'energia d'una manera no molt profunda no hem de fer un màster no? aquí tots d'energia però sí que hem de tenir unes nocions i ens hem de deixar acompanyant en el marc d'aquestes comunitats energètiques no? i això és, és l'ús no? ara l'energia és que el com local jo puc fer coses, puc posar bateries puc no? invertir en el vehicle elèctric però la comunitat ens ha d'anar ajudant a anar, anar sortejant pues, a, no? a aquestes decisions i anar rebent informació a veure si ho he entès Si ho he entès El bonificat se comunica això una inversió de 70 euros Correcte, aquesta participació <laughs> I que estiguin dins Aquesta és la síntesi Si poso 77 I m'ha d'esperar d'estalviar pues, el doble 140 per dir-ho de triar els De plaques hi ha possibilitat de, de posar més plaques en altres equipaments i de fer més instal·lacions Jo penso una salva de tontas avisos, podem 150 € a baix. 1000 és molt, eh? Sembla poc, però mil metres tu, de de diam a de radi, eh? No, no, no els dubles. Uh, llavors en relació al que comentaves, eh, jo crec que és important. Al final aquí l'Ajuntament fa un esforç eh, amb els seus recursos que no són il·limitats, eh, no puc posar tots els quilowatts que voldria perquè és una qüestió pressupostària que també no, fàcilment entenem. Eh, llavors, ja el, el que hem treballat amb la Diputació... si Sisplau, un segon, ara, ara, ara comentem, o si no després comentem. Eh, ja, el que treballem ara amb la Diputació és... Bueno, també pot haver-hi l'opció que sigui la iniciativa veïnar, que vegi que tot això funciona eh? i al final és la idea d'aquest projecte, no? que els veïns vegin que això funciona i que prenguin una mica la iniciativa i la següent instal·lació siguin els veïns que li venen al no? govern del municipi i diuen escolta, deixa'm la taulada al municipi, al públic esportiu, que volem fer una instal·lació. No? i muntarem una associació i posarem nosaltres els quartos i nosaltres ens organitzarem i tu l'únic que fas és posar la instal·lació com això és difícil no? i us s'ha de validar i s'ha de veure que tot això funciona i s'ha de fer camí no? doncs des de la Diputació es va dir que siguin els ajuntaments els que instiguin que això passi si en un municipi doncs tu, la cosa en no? encaixa, quadra i a la gent que té la iniciativa de tirar un davant, doncs pues tu, teulades municipals no? No, sempre n'hi ha més d'una quasi sempre, eh? hi ha alguns municipis pobres que, que no... però sempre hi ha un espai que l'Ajuntament pot dir i això no? igual que sereix la placa pot ser dir una teulada municipal i ja tenim diversos exemples on ha funcionat així per exemple, a Osona s'està organitzant així no? i des del Consell Comarcal el que hem promogut és doncs creant cooperatives ja us ajudem a crear les cooperatives i els ajuntaments el que fan és cedir les teulades i vosaltres feu la inversió ja us organitzeu bueno, ja busquen subvencions, el que sigui eh? però vull que per donar-li velocitat, per incrementar perquè arribi tothom doncs la iniciativa ciutadana també pot funcionar no? i aquí l'Ajuntament està fent el que pot, que, i ja us dic jo que és molt, perquè això eh, encara que sembla, eh, el pim-pam-pogo, eh, potser ho explico molt ràpid, té una feina darrere bastant impressionant eh, i de, no, de, de concepte, d'entendre-ho, de treballar, de contractar això, l'altre, el més enllà, de fer-me aquest paper, l'altre, ordres. No? En un dia a dia d'un municipi petit, també això és l'experiència. Nosaltres treballem, jo que sé, ara mateix amb 100 municipis. Eh, I un municipi petit, que és que... Hi ha 80.000 temes i aquest no deixa de ser un mes. No? Per tant, teniu l'oportunitat, no? sobretot aquí la, la Diputació també ha fet molta feina, teniu l'oportunitat de testejar que això funciona, validar-ho i després prendre la iniciativa per fer-ne més. I si no, poso tu al següent govern eh, que vingui, pues li demaneu que en faci un altre. Jo no? hi havia la situació, quan he... és? 63.000, és que ha ja fet en estar -te. 63.000. Hi havia d'una limitació dels 35 quilowatts que, que passaven aquesta potència eh, les especificacions tècniques de l'instal·lació canviaven I, i canviaven per molt per poques plaques més que posessis se't disparava el preu de preu base per, per, per quilowatts Quan vam dir, clar, tornem-te a l'inici Això s'inicia fa dos anys i mig, quasi tres, que ens coneixem Sí I, és clar, en aquest moment no hi havia la, i s'intentenia en aquest moment ja us dic que aquí la meitat no som Clar, evidentment és un tema més sentit, tot això. Clar, en aquell moment vam dir, on ho posem? Si fos ara, amb la limitació de mi, un més aig a la pedalla, ho posem a la pedalla, perquè haguéssim tot el nombre del poble, teníem les tablades perfectes per poder-ho fer, un efecte és el tema de, de, de, de les coses, i un més alt per a distribució amb els veïns. I això, en ja et faré una pregunta eh, especialment Escoltem a l'alcalde de les Planes d'Ustoles, Eduard Llorà, per qui no el conegui, si escolta aquest programa i no, no és d'aquí del poble, que també va participar en, aquest, eh, en aquesta part de les preguntes i respostes de la presentació de la comunitat energètica local de les Planes. Bueno, és un 4% de les habitants. Clar, mm, quan no és poc, no és poc. De vegades hi ha coses que, que, que pateixes més perquè t'hi desitja, francament. <t 'ha -hi> N'acordo que vam tenir aquesta conversa de dir, però tu ja vols dir que vindrà tanta gent i s'apuntaran això clar, tanta gent? I no, I home, no, ho ho no ho saps, perquè, escolta, aquest poble ja ho sabeu, de vegades un maló, coses que dius ostres, vindrà cotó, i no té pràcticament ningú, i coses que dius ostres, que no sé per què, però no, no sí sé que és que tant que passat, i ara vege que tens un problema que procedim sobre la taula com molt bèstia, però clar, segurament qualsevol iniciativa que fem a dia d'avui queda infradimensionada o que faríem si ho comencessin a dissenyar avui, d'escredíssim. Ja, ja, ja vull dir que ja us perquè aquest debat no l'haguessin tingut, com que m'ha dit avui, fet d'allà vas a poder. i l'altre punt és que està al mínim el que haguessin exigit. I... Bueno, però és eh, fer camí, no? I aquí ja s'està fent ja, camí. Ja lives... Les següents passes estan allà davant i no? primer hem de recórrer això, eh? i això no, no està sigut fàcil per a cap municipi iniciar tot això, però, ostres, és el punt de partida cap a un canvi, no? no i... I un canvi que requerirà de la participació i de la voluntat dels ciutadans, no? de, ara que participiu aquí i si voleu més doncs, bueno, ho incita a l'Ajuntament a que em faci més o vosaltres mateixos no? intentat tirar endavant no? de, que, de que passin més coses, però està aquí, no? podem anar fent, i podem anar avançant i podem anar creixent en això i aquí doncs, teniu no? la primera passa, el primer exemple i animar-vos tots a, a participar-ho, i, i que tot vagi, no?, esperem que tot vagi molt bé i que tot vagi molt ràpid, que n'estem convençuts i, i res, a fer més passes sí, no sé si... més preguntes Dimentres, sobre aquesta corrida Andreu a mireu la documentació que voleu, ja us un cal correu, perquè no ho fem per sortets. Aquells que tinguin dubtes, entreu-li, per allò ho mirarem. Uh, I ja veurà una mica tot si la demanda és molt alta, ho haurà de fer. Evidentment, s'accelera tot, si la demanda resulta, que tenim 24 d'excursions i els en demanen 100, escolta, doncs haurem de començar a caminar ja amb la següent momentat, eh? o sigui amb la següent instal·lació de plaques. Això està clar perquè no, no podem deixar res. Ara, si de 24, tenim 25-26 sol·licituds, en què van, potser, això... Bé, bueno, que vagis caminant i de 21 o 22 no portes que no vegi. Això una dia. Si s'oblés, també pots ser a dos paquets. A dia d'avui no ho hem plantejat, normalment. Sí, Si hi ha una condència i hi ha... Ya... Sempre ja aquest, i se n'ha de interessant, hi ha 30 que paquets. No, no, no. Ho, ho havíem parlat. Eh? De fet, les primeres bases i el primer convocatòria que havien fet havíem posat paquets de mig i paquets de Però van dir millor paquets de mig, que no hi hagi excedents que, i que més gent se pugui beneficiar. És un criteri com un altre. Si veiem que la cosa ja no hi ha tanta demanda mm -hmm. i que realment doncs, els paquets els pots fer més grans perquè hi ha gent que té un consum més alt, estic pensant en un negoci. Un negoci que té aderes i que, que d'això... Tot, doncs, potser tindria cert sentit que els ajudessin doncs, donant un, un paquet d'inquilobat, no? Però bueno, això s'ha de plantejar a cada noi i en funció una mica de la demanda. Jo veia la gent que sou aquí, superem el 24 paquetes. M'explico, encabat, potser té més lògica que tot el que es vagi fent vagi anant amb la línia de que sigui el màxim de democràtic possible que tothom se'n benefici, encara que sigui un por, però que tothom se'n benefici al màxim. Sí, sí, perquè podria no limitar-nos de representat, Ém, quan ningú digui de comptar això, uns 800 habitatges aproximadament de població, mm -hmm. si s'aren beneficis uns 24. Don't mm escuteu, -hmm. mireu la realitat que que hi ha. Uh, si poguéssim, si veiem que la demanda és alta i poguéssim passar una part del consum de l'escola, que ho tenim de gestionar la escola, la pasem a uh, ajudar veïns, a nosaltres al final uh, també també ens ingressa, o sigui, deixant deixant d'estalviar de, de, de un costat però també us a vosaltres i ho ingressar amb taxa. Per tant, el que interessa de tot això és que es uns recursos que cada any de l'Ajuntament pugui anar fent alguna instal·lació. O sigui, si cada mandat pugui fer una instal·lació de 35 quilowatts, els mandatges toquen en un I d'aquí a 10, 15, 20 anys, tindríem quatre o 5 instal·lacions d'aquestes que estarien prohibint 200 quilowatts. Home, per un poble pues, seria una cosa interessant, però, però se'l podria haver aquesta, aquesta demanda i aquesta circulació que, que hi vagi a haver. Crec que, al final aquí el tema és que tot ens hem de mentalitzar que taulat que no té plaques solars és un cost d'oportunitat que en aquest moment estem pagant tots els Jo crec que amb això comencem a instal·lar l'únic aquesta mentalitat. Taulat buit, taulat que ens fa perdre calés. Hem de començar. Sobretot taulat gran i ben orientat. I ben orientat. Hi <ríe> ha ja, de petit i mal orientats que ja potser ens podem deixar sense posar plaques, no que no hagi de tot i l'experció que tu fas quan destina de recuperar-lo? No bueno, en aquest cas està en base anual com a ajuntament hi ha dos parts eh? hi ha la part de la instal·lació que se la queda a l'ajuntament no? que és aquests 20 kW que això més o menys amb els números d'ara eh? números amb, amb preus anteriors amb els números d'ara hauríem de comptar uns 5 anys d'amortització vale? per aquesta part dels 20 kW i eh, per la resta però són els 25 anys. Al final el que es fa és repartir el cost de la instal·lació en 25 anys, que és el que duren les plaques per repercutir-li els veïns. Per tant, els veïns aniran pagant durant 25 anys el cost d'aquesta altra part de la instal·lació. Aquests 12 quilowatts, eh? aquestes 24 participacions. No? Que... Llavors tenim aquest, aquest, aquestes dues. No? Al final, eh, la part de, no? quan, quan tu instrumentalitzes una taxa o quan crees una taxa, la taxa no, no pot generar un benefici no? per tant al no poder generar un benefici només li pot repercutir el cost i el cost doncs, es divideix podíem haver dividit en menys però al final s'ha dividit i això s'ha fet a tots els municipis, està fent igual es divideix el cost entre la vida útil de la instal·lació que són 25 anys llavors, bueno, aquesta part però la part, sí, sí digui. sí, com feu en el cal que no reconeixi informació i es queda no repartim no repartim el que li sobra a l'escola no, ja, ja. repartim tota la producció llavors l'escola té una assignació Podem dir pot ser el percentatge més gran però aquí tenim particularitats que no hem desvelat eh? no? Que és, eh, jo el repartiment el puc fer horari és a dir, cada hora de l'any jo li puc posar un percentatge diferent no? llavors el que fem amb, amb, amb, amb els ciutadans no té sentit al final vosaltres teniu no? per una potència fixa, per tant heu de rebre aquella no? aquell percentatge tot l'any igual, però amb els equipaments sí que podem jugar de l'escola el mes de juliol i agost, baixar-li el mínim possible i repartir-ho entre els altres equipaments, això ho podem fer i això és el que està previst de fer Allà, llavors l'escola juliol i agost li posarem no li posarem zero, però li posarem algú no? per cobrir els bàsics, els estampais que tingui i haig un repartidament dels altres equipaments aquí dos musos, que ho puguin aprofitar més. Don't have questions? Bueno, ho, amb si ho... ho he simplificat vol fer virtual si vols, és molt fàcil treure no? que, que l'excel et doni un número aleatori és molt fàcil de fer Vull, si vols per fer-ho més sofisticat ho pensarem de fer-ho amb un èxit bueno els concursos de la Champions van anpaperets, tu ni ningús hi diu puta. Espero. Jo quasi no sé si que hi ha sorteig, perquè vol dir que jo creuo que van a Si mira van a ser suficients. Està previst que si jamen uns 24 sol·licituds no els faràs sortej. No sé com veu com està el sorteig que, escolteu, si voleu en casa tinc un mínim d'aquells que el pan va servir i es fa mal i es passa per l'aplicació informàtica aquest, aquest seria bo eh, al, final, al final és el que diu ell és, és numerada llista creus un número aquí endavant doncs... vas assignar això seria, llavors, modificacions de l'acord de repartiment només es pot fer en un altre trimestral ¿vale? això ens ho en normativa i és complexa per tant nosaltres proposem de fer un anual llavors seria possible que però en una situació així podria decidir no? pues a meitat d'any o un cop passat el primer trimestre de dir Va, pues anem a incorporar aquests quatre que que han quedat lliures s'ha d'anar veient tot com funciona però l'ideal seria esperar l'any estem començant a caminar a les primeres diu, hi, ha renúncia, hi ha renúncies, hi haurà renúncies hi haurà renúncies i hi haurà renúncies i ens trobarem històries d'aquestes no haurem no, d'anar aprenent una plegats de com funcionem tinc curiositat, a quins municipis esteu treballant? A ah, quins municipis estem treballant? Mira, que estigui ja més o menys en marxa, ja podríem dir, però ja amb les instal·lacions funcionant i determinada gent rebent energia, hi a Cornellà del Terri, Amer, Rupia i La Cellera, que van ser els quatre primers, aquest eh, no? pilot amb els quatre primers que es van estudiar, i que ho implementar després tot seguit, bé, es Planes dos toles que és el següent eh, la Vall d'en Bas, bueno, a Sant Esteve ho estan fent, al nucli de Sant Esteve Vilafant i ara ho estem fent en Vilanan que jo tinc constància perquè no ho hem fet nosaltres ni hem participat directament també a Sistella i ara em sembla que comencem amb Sant Feliu de Guíxols comencem amb Bé, n'hi ha un parell més que comencem ara, tot seguit. Hola. Igual, moltes iniciatives aquestes, ho hem parlat també amb ajuntaments més grans, però els hi costa més, ajuntaments més grans. Eh, eh, més complexa. L'aprovació d'una ordenança fiscal a un ajuntament gran és, eh, no?, allò, dius, ostres, sembla que estigui fent, no?, una nova llei, bueno, una mica ho és, eh? Un bon llei, un bon llei, un bon Sí, a merda. Ja, les planes... Sí sí. sí, sí... El tamany de, de municipis més grans que ara estem a facilitar coses però tant de personal tècnic tant de personal jurídic tothom hi té la vida seva, tothom té un prou aquí ens hem basat molt ens ha creu molt a la Diputació perquè, clar, molt des dels, dels serveis jurídics de Diputació ens han aconsellat i ens oprirem a fer seca funciona uh, és el que ja han implementat, exploteu el sí. no, no, model és inquestionable eh? el tema és que un ajuntament gran està tot més segmentat i el d'economia li diu al de medi ambient que és normalment el que vol no? ostres, per 20 famílies jo ara haig de fotre una nova ordenança en tota la feina no? dir, hi ha aquesta visió doncs com una petita empresa i una multinacional eh? aquesta visió de ostres, per aquesta cosa... però bueno, és que clar, si no fem aquest no? i això és el que diu el demà si no faig aquest de 20 Eh, és que no em podré fer de 100 i de 300 i de 1.000, no? Perquè primer haig de fer una prova o vaig a... i no provarem en 1.000, no? Que a vegades són els grans fracassos de voler fer no? algú faraònic de nou de zero. No? I bé, bueno, aquesta és la, la realitat. Però en tots aquests municipis doncs, anem avançant. I els, els pobrets que van a primers doncs, ho han patit, no? Perquè han patit tots els inconvenients, el desconeixement de la distribuïdora, de la comercialitzadora, el nostra pròpia a vegades, no? i bueno, allà ja ho sabien ja eh? sí que els hi posaven eh? no posaven projecte comunitat energètica tal posaven pilot eh? ja, mira, no sabem què passarà però ningú ha provat no? són dels primers autoconsums col·lectius que s'han posat en marxa a nivell estatal els d'aquests no? Cellera, Mer, eh, Rupià i, i Cornellà del Terri Cornellà del Terri amb una particularitat que surt en alguns municipis de demarcació és que tenen la distribuïdora local i la propietaria de la xarxa és una empresa local, és el que en el seu cas. I la resta està no? a Mendessa i aquests han sigut més durs. Doncs pues sí, ara sí, no? Ara anem a sopar o el que toqui, eh? Vinga, merci. Gràcies.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 Doncs aquesta era la segona part de la xerrada, la presentació que es va fer el dimecres el 19 d'octubre a la Biblioteca Municipal de les Planes d'Ustoles i escoltàvem en Xavier Massa de l'empresa Quilòmetre Zero Energy que responia a les preguntes del públic. Potser el públic doncs, no se l'escoltava prou bé, però en Xavier Massa em penso que sí que que l'hem pogut escoltar una altra cosa és si m'ha acabat d'entendre com funciona tot això, però em penso que sí, sí. jo crec que ha sigut uh, uh, útil uh, reproduir aquesta xerrada aquesta presentació perquè doncs, uh, qui no en sabia res doncs, ho, ha, ho hagi pogut escoltar i qui ja va estar-hi present doncs pugui tornar a recordar el que es va dir. En tot cas teniu unes pàgines webs que ara us recordaré perquè ja trobareu la informació per escrit i també us serà molt útil per acabar de treure doncs, l'entrelligat de tot això, no? acabar-ho d'entendre bé. Per exemple, la web de l'Ajuntament amb aquest projecte comunitari. És la següent, lesplanesdostoles.org comunitatsenergètiques.com probablement sigui sí, el domini més llarg de la història, però, en fi, és així. Uh, molt fàcil de recordar. Tot seguit, lesplanes d'hostoles.com comunitatsenergètiques.com L'altra web que us volia donar és la de Kilometro Zero, que és kilometrozero.energy i també doncs, aquí podreu veure els altres projectes com el que s'està fent a Amer i la cellera de Ter ben a prop d'aquí de les planes perquè podeu, doncs, eh, tafanejar, informar-vos de com estan funcionant i, per tant, si funcionen bé, doncs, serà que també podrà funcionar bé aquest nou de les planes. Som Energia és l'altra eh, empresa que també ens interessa de seguir com ja hem fet en aquest programa, difonent l'altre debat que hem alternat amb el que es va fer aquí, i és somenergia.cop, amb dos os de cooperativa. Somenergia.cop, penseu que és la cooperativa líder de producció fotovoltaica a Catalunya i l'estat espanyol, i ten 25 projectes locals, per tant també és una referència a seguir per acabar de veure tots aquests projectes, com funcionen i com ens hi podem implicar. I una darrera web, que és la de Garrotxa Domus, que és l'empresa d'aquí de la Garrotxa que també utilitza l'administració pública, les diferents institucions, el Consell Comarcal i els diferents municipis per també assessorar en els diferents projectes, ja sigui d'iniciativa ciutadana o també dels doncs, de, de, que es puguin fer des dels municipis. Garrotxa Domus.cat Um, queda abans d'acabar perquè falten 10 minutets per arribar a les 7. A recordar els crèdits de la música que hem escoltat en el debat de la Fira d'Economia Solidària de Catalunya, també sobre comunitats energètiques, hem escoltat a uh, música de Queen, Another One Bites to Dust de Dust, Another One Bites the Dust i també a uh, Billie Eilish amb My Strange Addiction en el, la segona part de la presentació de Quilòmetre Zero que, que acabem d'escoltar. Un altre tema eh, que el tornarem a, a escoltar algun dia i que també doncs, eh, ens servirà per parlar de cinematografia és la banda sonora de Pina, la coreògrafa Pina Baus, el documental que va fer el Wim Wenders, i que va musicar, va composar Jun Miyake, és el tema Lilies of the Ballet, que l'hem escoltat en la versió instrumental, un tema així de música electrònica realment impressionant, el que arriba a transmetre, i que el podreu recuperar si torneu a escoltar el podcast o si busqueu a qualsevol servidor. Lilies of the Ballet, Jun Miyake, aquest eh, compositor i músic japonès, fantàstic també aquí avui, l'Eco de la Vall per il·lustrar musicalment tots aquests temes que m'ha anat comentant avui. I de fons de fons Dave Brubake amb aquest tamàs, un clàssic, Take Five, que també era la segona cindonia de l'Eco de la Vall i que anem recuperant també de tant en tant perquè ens dona molt bon rotllo I ja sense res més a afegir, només a fer un mini breu comentari. Recordem les tres R's d'aquesta transició ecosocial, que vol dir una transició sociològica i ecològica, i per tant també econòmica i política, i que ens parla de les tres R's reduir, reciclar, reutilitzar. Per què ho recordo? Doncs perquè no es tracta de fer una transició a les energies renovables per consumir més energia, sinó tot el contrari, per reduir eh, les emissions dels de, gasos d'efecte hivernacle, però també doncs, per reduir en conjunt la nostra petjada ecològica i, per tant, aprendre no només a consumir menys, sinó també a reciclar i reutilitzar, que serà un dels grans reptes també d'aquesta gran transformació. Ara sí, m'acomiado. Gràcies per acompanyar-me. Gràcies per deixar-me que t'acompanyi. Tornarem aquí a la sintonia de Ràdio Les Planes, al 107.7 de la FM, també per internet a radiolesplanes.com el proper diumenge a partir de les 5 de la tarda. Que passeu molt bona setmana i fins aviat.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 L'Eco l'ecodelavall.org lavall.orgG, L'Eco de va pujar per veure què hiiem més allà. Tut em'n figui l'lares pel so ijorré que mi. Quan arribarem al cim serem a meitat de cabir. Haurem vist que som germans i que el riu són la nostra sang. No era dam, era terra d'espai, senyor que la amb no amb tasnòstils. Quina hi ha prets, que les netets, que no, no hauran de rent. Ens donen paraules de fum i llautor, s'emporten el brons a la Plata i l'or. Se sent el sugoll d'una revolució, arrenca el motor d'una serra que es mou. Muntanyes i e vals, viures, viures al passarà plena estanys am l'odi